Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Vad betyder frihet? Och vad innebär oberoende? Är du fri och oberoende? I det som brukar lyftas fram som den mest universella definitionen- FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna- står att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter- var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Men ser vi oss om i världen, för vilka gäller egentligen det här världssamfundets stolta förklaringar? Handlar det om Maria från Rumänien som står här och spelar saxofon för några enstaka slantar och hennes man med den slitna gitarren som saknar ett par strängar? Ständigt på sin vakt för att inte polisen ska jaga iväg dem. Eller gäller det snarare för någon av de som skyndar förbi här på Genevs paradgata, Ryderån, på väg till en av alla de klockaffärer som glittrar i kapp? Eller till någon av bankerna där välpolerade rådgivare bjuder på praliner och garanterar diskretion? Jo, här hittar jag faktiskt en förklaring på frihet och oberoende. Det är det sveitsiska finansdepartementet som har gett sig på att definiera de stora orden. Vad betyder frihet? Vad betyder oberoende? Inleder dokumentet. Och vad har detta med sveitsisk banksekretess och skattelagar att göra? Jo, det finns ett samband, läser jag vidare. Nämligen i tolkningen av medborgarnas rättigheter. Medborgare lever inte för staten. De är inte i första hand skattebetalare- utan snarare fria människor. Och som fria människor har de rätt till liv, egendom och ett ostört privatliv. Välkomna till Konflikt. Proxenare, Genève Konflikt går på spaning efter pengarna, medan skulder och social oro hotar att slita sönder fler av Europas länder beger vi oss till det land som kanske tjänat mest på dagens globala finanssystem, till Schweiz och upptäcker ett land i identitetskris. Samtidigt som omvärldens krav på öppenhet hårdnar, växer också kritiken inifrån mot ett system som närs av dolda pengar och hemlighetsmakeri. Följ med till bankpalats och lyxavenyer, möt svenskar i förskingringen, i konflikt idag från Schweiz. Nästa halt. Hej, Det är Alexander Elmer som tar emot på Svenska klubbens mingelparty i Genève. Runt ett bord med glögg, russin och skallade mandlar sitter tio svenskar. De flesta bott i Schweiz i många år. Skälen varför man flyttar hit är många, säger Alexander. Uh, av finansierar skäl, Skattefrågorna, självklart. Svenskarna vill resa utomlands. De tycker om och åka kidor. Inte bo långt ifrån Sverige. Kör ner Stockholm, det två timmar, två kanal. Ja. Uh,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 Varför då? För att det är för höga skatter i Sverige? Eller? Ja, det är du, ja, är det? ja, Frankrike också ja. eller England också. Och när du kommer flytta hit så förhandlar du med myndigheterna och så betalar du extravtal pengar du skattar i skattar liksom. Rika privatpersoner som flyttar hit kan förhandla sina skatter med de lokala myndigheterna, kantonerna, berättar Helene, som jobbat inom bankvärlden i många år.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 Nej, men det är bara att flytta över dem. Det är inget problem att flytta pengar. Ja, Nej, men det är... Jag menar, om vi här som jobbar här tar hand om någons pengar så finns vi det. det inget problem. Jag har ju mycket Dubai och sådär. Och sådär så det... Man kan alltid flytta vidare pengarna någon annanstans. Oh, ja.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 Det tror jag beror på avundsjuka. Jag menar, har varit mycket framgångsrik. De, det var min känsla när man lyssade att Schweiz har varit mycket framgångsrik. Och många bolag har flyttat hit. Men business är business. Uh, nu vill andra länder ha sina skatter tillbaka. Och det är avundsjuka kanske. Vi, jag och min kollega Daniela Markfärt, vi reser runt i Schweiz och gör ett antal reportage uh, om... Rollen som Schweiz har idag i den globala ekonomin egentligen. Eh, och konflikterna som har varit kring banksekretessen. Vad det kommer betyda för Schweiz Plats eh, som finanscentrum i världen. Och så. Eh. Jag står för banksekretessen definitivt. Men det är mer en filosofisk, en filosofisk fråga. Det är att det är mycket elegant att säga. Staten ger en frihet till sina medborgare. Som han lovar, han ska inte missbruka. ser man idén att man kan, att staten kan gå till banken och säga jag vill se vad du har på din konto. Alltså för mig är det, det att angripa min frihet. Bahnhofstraße, Hauptbahnhof.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 Under flera år levde han ett gott och behagligt liv. Han var en uppskattad medarbetare i den interna administrationen, ständigt på resa mellan bankens kontor världen över. I hade möjlighet att arbeta i Zurich, och sedan gjorde jag några arbete i Frankfurt, sedan so i New York-huset och sedan i Caymanöarna och sedan började jag resa till Jersey, Hongkong och så vidare och jag började förstå vad de förbindelserna är varför det händer och hur kommunikationen fungerar.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 Han trodde att han skulle kunna förändra verksamheten inifrån. Jag trodde att jag kunde förändra det inom systemet, för det var egentligen min jobb. Jag har varit en del av systemet, det är korrekt. Men jag har gått igenom en lärningsprocess, som jag tror att alla är möjliga att gå igenom. Jag har mig om dimensionen av sekret och jurisdiktion, vilken förbund är för samhället.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 Rudolf Elmer berättar om hur han och hans familj under flera år förföljdes och trakasserades. Och han utgår ifrån att det var banken med all sin makt och inflytande som ville tysta honom. I have to be silenced one or the other way. One or the other way. I believe so. it's traumatic, yeah, because uh we had a very difficult time because we had private investigators going after me for about two years. Then they went after my family so my little daughter was uh, in the garden playing and the had to miljöer som från en täckare privatsbarnare som hade familjen under ständig uppsikt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 If you consider about the amount involved and what's happening to society, I believe this is the, the biggest uh, theft in the world I've ever seen. I've ever come across what's going on in those secrecy addiction with undermining other uh, states and taking the money from. I mean, tax evasion is not a crime in Switzerland. Det som pågår här i bankerna i Schweiz är den största stölden i världen, säger Rudolf Elmer. En stöld som underminerar hela stater. Oh, och när vi fortsätter vandringen, förbi paradeplats och för Banohrstrasse, kommer vi snart till den sveitsiska centralbankens palats som för dagen liknar mer en blodig krigsskådeplats. Saneringen pågår för fullt efter att demonstranter här om natten bombarderade byggnaden med röda färgballonger. So, we är in front of the National Bank och du ser de means Det betyder att are also också inte är with med National Bank. Ett tecken på att det också här finns en växande opinion mot det djupt förankrade bankväldet, konstaterar Rudolf Elmer innan han skyndar vidare till nästa möte. Och jag fortsätter resan och tar tåget till Genève. Kär klienter, vi kommer till Genève, kärrcentralen. Det här är en liten film we did. Which set in Zurich around the banks, the world of the bankers. It's the music. It's all in black and white, and the music is this uh, retro atmosphere. Because in a way, the the whole banking secrecy. It does belong to another time. The, is that uh, the that's Praterplatz? There's the headquarters of UBS. There's the headquarters of Credit Suisse, and that's the square. Mark Henley visar torget där Daniela just stod på sin dator i den lilla studion i Genève. Svartvita foton flimrar förbi på dataskärmen. Bankmän springande i regnet, bankmän på presskonferenser och bankmän med metallväskor i händerna. Metal um, Presskonferens, of officials of Credit Suisse, Credit Suisse back to the square. När bildspelet är slut så slår det mig att jag inte har sett en enda kvinna på Marks foton. Kostymerna har avlöst varandra. Han ler stort och säger att det var ett problem eftersom han ville göra en pastiche på en film noir. Ja, vi hade ett problem med att göra doing a kind en parody av en film noir. In the film Noir fem fatal. Vi trouble finding the, femme fatale in the images. Um... Jag behövde ju en fem fatal, men överallt jag gick så hittade jag bara män, säger Mark Henley. Han är brittisk medborgare men har bott i Schweiz i flera år nu när han arbetat med att fotografera Zürichs bankvärld. Fotografierna har visats i flera stora internationella tidningar, men än så länge ingenstans i Schweiz. What made you, I mean, what caught your interest? Why did you start doing this? Um, I've been working a lot on globalization. Um, in I've worked in about 50 countries or something like that. And so I started looking in Switzerland at realizing that a lot of corporations are headquarters, global corporations are headquartered here. Switzerland's, you know, of, the Swiss often say that, oh, we're a small country. We're a little country, so we're not very important. So we just get on with our own little business. And at the same time, you have these global institutions that are sitting here. You have massive multinationals that are headquartered here. And Nestle, I think it's the second or third largest food group in the world. It's just down the lake there, for example. And then you've got all these traders. And uh, and there's all sorts of things going on here that affect so many different people around the world. Jag har arbetat med globaliseringsfrågor hela min karriär. Och sen, för några år sedan, så insåg jag att Schweiz är själva navet för den utvecklingen. Här finns pengarna, här finns de multinationella bolagen. Här tas beslut som påverkar oss alla, säger Mark Henley. Och pekar ner mot Genève sjön och Nestles huvudkontor. Ändå konstaterar han att nästan inga fotografer har skildrat den schweiziska finansvärlden. Fotografi ekonomik är inte very sexig, det är inte exciting stuff so i think if people wanted to uh, there'd be more interest in a documentary project on you know the homeless people or immigrants or yeah refugees or all those issues. Motiven för fotografer här i Schweiz är ofta de hemlösa eller flyktingarna eller fattigdomen bland immigranterna säger Mark Hendley. Samma sak ser man i resten av Europa. Eurokrisen till exempel brukar illustreras i tidningarna med bilder från protester i Spanien eller Grekland aldrig härifrån från toppen av samma ekonomiska pyramid. Man fokuserar på konsekvenserna istället för orsakerna säger Mark Henley. Um <laughs> but the consequences why well makes it no sense we concentrate not on the causes but on the the results and it's convenient it doesn't men, säger Mark Henley, På ett sätt känns mina fotografier redan daterade. Journalister som sett bilderna säger att de är som en resumé av en snart svunnen tid. Bankerna pratar redan om att flytta härifrån. So Janice was set me seeing this work and seeing this film whatever it says well, it's really a resume of the last 30 40 years of what it has been but also this feeling of the end of the world it's kind of it is an it is an era that's probably coming to an end you know banks are looking for their get-outs they're, they're talking about moving operations elsewhere and there is a breach between the swiss public and swiss people swiss politicians and the banks that that's no longer tight as it was before and that combined with external pressure that has definitely increased i mean that's everything's up for grabs and the feeling that it's up for grabs is there i think Trycket utifrån på att Schweiz ska förändra sitt bankväsende i kombination med att vanligt folk tappat förtroende för bankerna har skapat en situation där allt helt plötsligt känns osäkert, säger Mark Henley, och packar ner sin dator i en ryggsäck. Vi går ut på gatan för att ta spårvagnen ner mot centrum. När vi närmar oss Genève-sjön så lutar sig Mark ut genom fönstret och pekar upp mot husfasaderna där bankernas namn lyser i kallt i neon. Det uh, är UBS och uh, några av de privata bankerna också. Well. Odier, uh, Derrière, Eng. De är alla uppe där. Och det här är bankerna? Traditionella bankkåret yeah, i stället. Det kallas Quartier des Bonnes, bankkåret. Men det är bara de stora bankerna som har skyltar säger Mark Henley. Genève är framförallt känt för sina små privatbanker och de vill förbli anonyma. Det är lättare att hitta deras adresser på internet än på gatan. With very few signs on the doors but they're there. They're why don't they there? have signs on the doors? The discussion. The discussion. Is um, it easier to find the addresses off the internet than when you're actually walking down the street and that they are. Innan vi skiljs åt så berättar Mark Henley att han nu ska fortsätta sitt fotoprojekt här i Genève. Han vill försöka skildra den stad som numera är hans hem efter flera år i Zürich. Genève är en så konstig blandning, säger han, av diplomater, FN-folk och Röda Korset anställda. Och så alla de här hemliga privatbankerna. Det som flera världar i en. En bit bort från de praktfulla bankpalatsen i Genève, närmare teaterkvarteren, hittar de sveitsiska privatbankernas förening. Yes. Do you have an, an appointment? Yes. En organisation som representerar Schweiz flera sekellånga banktraditioner. För redan under 15- och 1600-talens religionskrig anförtrodde protestanter på flykt undan påvedömet sina tillgångar åt Genève's privatbankirer. En trygg placering och total diskretion utlovades, då som nu. Ja, att banksekretessen har börjat i och luckras upp har oroat framförallt de mindre privatbankerna som är medlemmar i den här organisationen, berättar ordförande Monsieur de Robert. To be very honest, we were not quite in favour of it because we thought it was something that we our clients wouldn't like uh, for all sorts of reasons, uh, good and perhaps not so good. Uh, the truth is that it hasn't changed much. Vi var oroliga för att våra kunder, av mer eller mindre goda skäl, inte skulle gilla att man gav sig på banksekretessen. Men faktum är att i praktiken har inte mycket förändrats, hävdar Michel de Robert. Skattekonflikterna med en rad länder trappades upp i samband med den ekonomiska krisen 2008– att Schweiz erbjöd utländska skattesmitare en fristad, medan deras hemländer och skattebetalarna där pungade ut miljardbelopp för att rädda banker och skapa nya jobb, det har provocerat många. För att lätta på den internationella kritiken har Schweiz nu tecknat en rad avtal om informationsutbyte. Men det måste finnas starka och konkreta misstankar om brott för att utländska myndigheter verkligen ska få insyn i sina medborgares sveitsiska bankkonton. Med Storbritannien och Tyskland har processen kommit längre. Där finns nu överenskommelser med Schweiz om att ta ut skatt på tyskars och britters kapitalintäkter i Schweiz. Förhandlingar om liknande avtal pågår med flera länder. Men med huvudfienden i det här sammanhanget, USA, har det kört fast rejält. Den sveitsiska banken UBS tvingades redan 2008 att betala 780 miljoner dollar i skadestånd för undanhållna skatter och lämna ut namn på tusentals amerikanska bankkunder. Sedan dess har USA fortsatt att pressa sveitsiska banker att lämna ut amerikaners bankinformation. Privatbankiernas ordförande Michel de Robert avfärdar den utländska kritiken som orättvis. och hans irritation blir särskilt tydlig i fråga om USA:s agerande, även om man försöker uttrycka sig diplomatiskt. In a way, uh, this, the Americans and the, the United States are perfectly entitled to look for their, their citizens who don't pay their taxes. Det skulle be even bättre om de inte håller in a helt asymmetric sätt– because they de aldrig tänkte att behaving the samma sätt– –med förländare som put sina pengar i Amerika. Visst har USA rätt att efterlysa medborgare som inte betalar sina skatter. Men de skulle aldrig komma på tanken att ställa samma krav– –på utländska bankkunder i USA, hävdar Michel de Robert. Jag återvände till bankkvarteren- för att träffa den yngsta medlemmen i privatbankernas förening. Here in Genoa we say sits. Uh, and uh, in Zurich they would say uh, Germany you would maybe say zuts. So it's it's different. We, we tend to say Det var Erik Sitts som grundade banken med hans namn för 15 år sedan. Här är man inte orolig för banksekretessens framtid berättar talespersonen Ricardo Peiro. If you rely Kundernas krav har förändrats det är inte i första hand möjligheten att vara hemlig som lockar avgörande är utsikten att få en bra avkastning säger Ricardo Peirot. Och när det blir svårare att komma undan skatten får man hitta andra vägar att minska den eller med hans ord optimera situationen and you can optimize the asset management taking into account the special situation of your clients let mig give you an example let's say that a, a capital gain is less taxed than an income you will focus more on capital gain than an income just a simple example när kapitalintäkter beskattas lägre än andra inkomster försöker man förstås anpassa förvaltningen av kundens tillgångar till det. Och Ricardo Peiro understryker att det är de sveitsiska bankernas styrka, förmågan att anpassa sig efter nya förhållanden. Men han är samtidigt kritisk mot de som ifrågasätter den sveitsiska banksekretessen. I utlandet förstår man inte att det här handlar om ett socialt kontrakt mellan nationen och folket, förklarar han. Vi litar på regeringen och förväntar oss att den ska lita på oss. Och vi skulle aldrig drömma om att ifrågasätta andra länders styrelse. Nu är det lite underligt att ni har en kung påpekar han. Men inte förväntar vi oss att ni avskaffar monarkin för det. We respect uh, the uh, Swedish right to do things a little differently. So we expect people to respect our right to, to do things a little differently than what some other people would like. Because uh, banking secrecy um, is just a protection of a, uh, uh, an individual's right. Ja, det kommer det igen något som vi får höra många gånger under vårt besök i Schweiz: banksekretessen som en manifestation av medborgarnas fri- och rättigheter. När vi avslutat intervjun tar Ricardo Peiro mig runt på en liten tur i lokalen. Vi är en annorlunda bank, och det vill vi ska synas, säger Ricardo Peiro och pekar ut ägaren Erik privata konstsamling. En del kunder höjer allt lite på ögonbrynen när de ser det stora fotografiet från Kuba med texten Socialism eller död, berättar han lätt förtjust. Oh, a from a, an American, uh, och så visar han modellen av bankens kappseglingsbåt som förstås också heter Sys ah. to... och medan jag går vidare för att möta Lotten Kolin, funderar jag på hur allt det här fungerar i praktiken bankens förmåga att alltid anpassa sig efter kundens behov som Ricardo Peirot talade om om en kund ändå vill komma undan skatt, vad säger banken då? Det är en väldigt eh, ordnad stad det här. Det är liksom väldigt eh, rent och fint och nästan lite som om det vore någon slags kuliss. Ja men man känner sig som att man befinner sig i ett sånt där litet modelljärnvägslandskap. Särskilt med tågen puttra fram här, eller spårvagnarna. Och är det inte klockaffärer- så är det chokladaffärer. Mm. Vad ska vi säga till banken? Ja, nej, men vi hittar på någon historia- om att eh, jag har ärvt pengar, lite oväntat- så därför detta besök helt apropå. Och jag, ja, jag skulle uppskatta om de inte- om det liksom inte syntes i Sverige att jag har de här pengarna, hur gör jag då? Vilken bank ska vi ta den? Vi kan väl pröva med den här Julius Berg som har varit så i Europa och får se. Jag har en account. och gjort. Jag och Daniela begav oss till Juliusbergs huvudkontor i Genève. Alltså samma bank som Rudolf Elmer arbetade på under många år. Vi ville ta reda på om det han berättat faktiskt stämde. Hur pass behjälpliga skulle banken vara om vi ville gömma undan pengar? Och jag skulle vilja öppna ett konto. Är det någon här på banken jag kan prata med om det? Det är det enda Daniela behöver säga innan vi får åka hissen upp till sjätte våningen med en dold bandspelare i fickan. Där uppe i mötesrummet med utsikt över Genävsjön bjuds vi på kaffe och praliner. Mm.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 Om du inte vill ha några mejl som kan spåras så har vi en särskild webbtjänst vi kan använda. Eller så får du komma hit ner till Genève när vi behöver talas vid. Vi är väldigt diskreta och också för exempel all mejling. Om du inte vill att vi att mejla dig något så vill vi ha mejlet här om du vill. Och hur kommer jag hit och vi möter och diskuterar? Om du vill ha en väldigt lätt korrespondent vi kan också ha en...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 det finns ju ett känt svenskt, svenskt exempel Ingvar Kamprad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 Är en svensk kvinna sa att många banker nu hjälper sina kunder att flytta ut pengar. Till Singapore, Caymanöarna eller Dubai. Ja, säger bankmannen, det är ju en lösning. Men det blir allt svårare att gömma sig. Det bästa är helt enkelt att flytta. Som people are considering to, to Dubai och Singapore. Men actually, this is only. The, yes, the, the places to hide yourself are becoming väldigt. Very, very You do, you don't want to be in no Sen utbyter vi artighetsfraser och telefonnummer- innan jag och Daniela lämnar Julius Bärs kontor- och beger oss till en helt annan del av Genève. Ni lyssnar på Konflikt i Sveriges Radio p där vi idag befinner oss i Schweiz- för att försöka ge en annan bild av den internationella finanskrisen- Dagligen så hör vi ju om skulder och bristen på pengar. Men här finns det pengar. Jag har precis varit mitt inne i det berömda schweiziska banksystemet. Och det var ju inga som helst problem att öppna konto och få vilken hjälp som helst. Vad säger du Lotten? Jag tyckte det mötet var fascinerande. Att han verkade så himla... Villig att hjälpa till och placera pengar, det är ju en sak. Men också att han pratade så öppet om att gömma pengar. Vikten av att eh, flytta runt pengar så att inte skattemyndigheter i vårt fall Sverige då, skulle kunna komma åt dem. Mm. Och, och pengar är ju det som dominerar här. Var och varannat kvarter ligger ett bankkontor. Men så finns det också en annan bild. Ja, nu sitter vi utanför eh, internationella Röda Korskommittén här i Genève. Och på andra sidan gatan här ligger FNs huvudkontor. Så det är ju verkligen två olika Helt olika bilder av Schweiz mm. Vad tänker du om det? Ja det här är också något som kännetecknar Schweiz Och ja, vi får försöka leta vidare efter svaren På hu hur det här hänger ihop Jag vet att du ska ju nu åka till Bern Ja jag tänkte att jag skulle åka till huvudstaden för att prata med politiska representanter för jag har läst en massa om den officiella hållningen till de här frågorna kring banksekretessen och skattelagstiftningen och då verkar man ofta hävda att det är en fråga om frihet för individen gentemot staten som vi har hört också så jag tänkte be dem att berätta mer om vad de tänker kring det Mitt emot järnvägstationen, på andra sidan den snöiga gatan i Bern, ligger Finansdepartementet. I ett rum på tredje våningen plockar presstalespersonen Mario Thor fram en bunt reklambroschyrer. De ska bevisa att Schweiz på allvar vill sluda bort stämpen som skatteparadis. So we have changed a little bit our policy and we say we have now the banking secrecy is only for honest people and we want to help other states to have uh, their tax income and and to fight against uh, tax crime and and financial crime. Schweiz har ändrat inriktning. Nu ska vi samarbeta mer med omvärlden för att bekämpa skattebrott, säger Mario Toor stolt när vi slår oss ner vid hans skrivbord. Men på första sidan i broschyren står det ändå. Vad betyder frihet? Vad betyder oberoende? I Schweiz är medborgare inte i första hand skattebetalare utan fria människor. Jag ber Mario Toor förklara. I Schweiz är vi fria. Staten har ju inte rätt att veta allt om oss, säger mario tobor Samtidigt är han noga med att betona att Schweiz verkligen menar allvar med sin nya policy. Vi har redan skrivit under avtal om dubbelbeskattning med Storbritannien och Tyskland, och nu står grekerna på tur, berättar han. Men att Schweiz, som en del i omvärlden hävdar, bär en del av skulden till finanskrisen genom att gömma undan andra länders skattepengar, det vill Mario inte gå med på. Sina budgetunderskott kan de inte skylla på oss, säger han. We don't want to vi tror inte att vi skapade dessa problem. Varför? Jag menar, det Jag tror inte att du kan säga att det internationella deficitet har ökat på grund av policy. finanspolitik. Vi gick in en av bankerna och vara kunder. Jag berättar för Mario om mitt och Danielas besök på privatbanken Julius Bär. Och så frågar jag om det nya regelverket spelar någon roll i praktiken, ifall bankerna i slutändan ändå värnar mer om sina kunders behov än om politikernas glansiga broschyrer. Mario Thor skruvar på sig. Världen kommer aldrig att bli perfekt, säger han. Well you can't have a, a perfect world, but it you have to fight against this abuse of the banking secrecy, so that's that's our, our... We are convinced that, that is this is possible but we are also convinced that it is not possible to 100%. Mario Tobor konstaterar att Schweiz nu befinner sig i en brytningstid. Vi måste anpassa oss till omvärldens krav samtidigt som banksekretessen är central för Schweiz överlevnad, säger han. It's it's not the only asset we have but it's one of the of the important ones that it's like a label for Swiss banking that's the protection of privacy, the banking secrecy. Men även om Schweiz nu riskerar att förlora många av sina internationella bankkunder, de som kanske väljer att flytta sina pengar till Dubai eller till Singapore, så är Mario Thor ändå hoppfull inför framtiden. Det finns nämligen samtidigt något som drar allt fler både företag och rika privatpersoner hit till Schweiz. De låga skatterna. If you have low taxes, it's attractive for for for the economy to come to your canton. So you want to have a lot of of uh, job creators in your country, and if if it helps to to to, to attract them with low taxes, then I mean that's okay. I Schweiz tävlar kantonerna med varann om vem som har lägst skatt. Vilket har lett till att både multinationella bolag och multimiljonärer flyttat hit. Men inte sällan, bara på pappret. Ofta finns det verkliga hemmet eller huvudkontoret kvar i något annat land. Och det har fått både EU och USA att klaga över förlorade skattepengar. Fler och fler varnar också för en farlig kapplöpning. Där alla länder till slut tvingas sänka skatterna till ett minimum- så att de rikaste inte försvinner iväg. Men Mario Tor ser inga problem en sån utveckling. För Schweiz är ju bara bra om fler rika människor väljer att flytta hit, säger han. Det are rich people and poor people on the world. That's det that's the way the way it is, but we think also the rich people they should also pay taxes of course and they pay. it's important to have rich people and and uh, because if you if you look to the total amount of taxes they they are important for for the government also but isn't there a risk of a of a potential you know race to the bottom no no that's that's uh, tax competition is not something bad it's it's it's a uh, As, pay the, the, the, uh, as, low as För regeringen måste ju målet vara att alla, både privatpersoner och företag, ska betala så låga skatter som möjligt, säger Mario Thor, finansdepartementets prästhållesperson i Bern. Mm. En era är på väg att ta slut, sa fotografen Mark Henley. Rodolf Elmer talade om världens största stöld. Vi hittar alltid nya möjligheter, förklarade bankerna. Vissa är rika, andra är fattiga, så är det bara, menade regeringens talesperson. Och dessa återkommande ord, frihet, diskretion, skydd- Tankarna snurrar runt medan jag åter sitter på tåget för en sista anhalt på vår färd genom Schweiz. Visserligen bara en kvart med pendeltåget från Genève, men här öppnas sig plötsligt ett helt annat landskap. Böljande kullar täckta av vinodlingar, man anar Alperna där borta, mjukt inbäddade i molnen, och längst ner i dalgången flyter rån sakta fram. Hållplatsen är så liten att jag nästan missar den. Perrongen var en smal asfaltremsa. Här i Rosan bor knappt 500 personer. De flesta jordbrukare, vinodlare. Jag stretar upp för en lång, brant gångväg genom vinrankorna. Hur hänger allt ihop? Bankerna, krisen och samtidigt allt det humanitära arbetet som utgår från Genève. Yes. Här träffar jag Jean Sigler. Han har varit professor i sociologi i Paris och Genève och parlamentsledamot för de sveitsiska socialdemokraterna. Flera av hans böcker om bland annat Afrika och de sveitsiska bankerna har blivit bästsäljare. Under åtta år var han FNs speciella rapportör om rätten till mat. Han närmar sig 78 år och är nu i högsta grad aktiv, nu i FNs råd för mänskliga rättigheter. Han tar emot i sitt hem, eller rättare sagt sin frus hem. Han ska snart förklara varför. Från balkongen har han en överväldigande utsikt. Och sure. yes. And there is Le, Le going. You, know, you cannot see this in the woods. And there behind this house finally Switzerland ends. Finally. Va very fortunately. It's the end. <laughs> Och där borta säger Jean Sigler, pekar mot ett hus, där tar Schweiz äntligen slut. Men vad menar han egentligen? Han som samtidigt säger att han älskar sitt land och längtar efter att åka skidor imorgon. Kanske har det att göra med det han berättar om vad som hände i Salzburg i somras. Ron Sigler var inbjuden att hålla öppningstalet till festspelen i Salzburg inför gräddan av Europas prominenta och inflytelserika tanken var att de skulle få höra något annat än de traditionella lovorden något viktigt och angeläget Men när sponsorerna UBS Credit Suisse och Nestlé fick höra om Siglers medverkan var ett tvärstopp and then when UBS Nestlé and Credit Suisse heard about det so this you know they went up the wall you know and said it's not possible how can you Let att uh, you know, Sponsorerna hotade genast att dra tillbaka sina miljoner och fästa Såg inget annat val än att ge efter. Jag kan förstå att de inte vill att deras kunder, skattesmitare från Sverige och andra länder, skulle behöva stå ut med mina ord, säger en stridslyssner Jean Sigler. Och det här är vad de skulle ha fått höra. och under Ärade damer och herrar, var femte sekund svälter ett barn under tio år i gäl. Varje dag svälter 37 000 människor ihjäl– –och nästan en miljard är permanent undernärda. Och samma rapport där FNs jordbruksorganisation FAO– –varje år redovisar dessa siffror– –står det att världens samlade jordbruk med dagens standard– –utan problem skulle kunna försörja dubbelt så många människor på jorden. Därav måste man dra slutsatsen att det inte finns några objektiva brister– denna dagliga hungermassaker som sker i iskall normalitet är inte förutbestämd. Ett barn som dör av hunger blir mördat. En kind, som hunger hungerstyrt blir Tvärt emot vad bankerna önskade har de här orden nu spridits till en långt större krets än Salzburg-publiken. I Österrike väckte sponsorernas hot högljudda protester. Här ska inga sveitsiska storföretag komma och bestämma vem som får prata, sa de. Och Siglers tal finns nu publicerat på internet och enligt en liten skrift som översatts till flera språk. Det var långt ifrån första gången som Sigler kolliderade med Schweiz mäktiga bankvärld. Flera gånger har han stämt för förtal av såväl banker som spekulanter och politiker som känner sig angripna i hans böcker. Över sex miljoner Schweizer frank har han dömts att betala i skadestånd och det är därför han har överlåtit alla sina tillgångar på sin fru. Sedan 70-talet har Jean Siegler försökt väcka opinion mot bankerna som upplåter sina val för valförblodspengar från tredje världen. This flight money is blood money. It's paid by the by the death, by the suffering of, of the people in, this, in the in world. be the Congo, maybe Bangladesh maybe Honduras. Det är världens fattiga som betalar de här pengarna med sitt lidande och död. Det är min plikt att tala om det säger John Siegler. Och den högt värderade banksekretessen har han inte mycket till övers för. En gång fyllde den ett syfte för att hjälpa människor på flykt, men idag har den uppgiften blivit helt perverterad säger han. The banking secrecy in Switzerland caring of the money of others, you know, it is now a perverted notion because Swiss tax evader is not a persecuted man because there is a democracy. En svensk skattesmitare är förstås ingen förföljd person. Sverige är ju mer demokratiskt än Schweiz, säger Jean Ziegler. Så hur kan bankerna här agera som om han verkligen var i behov av skydd? Och att man i Schweiz lika hängivet kan arbeta för de verkligt förföljda här finns ju FNs Europahögkvarter, röda Korset och flera andra internationella humanitära organisationer. Det är ingen slump enligt John Sigler. This is the Illustration of this uh, Helvetica schizophrenia, you know on the one side. Det här är en tydlig illustration av schweizisk schizofreni hävdar Jean och ena sidan göra vad man kan för att hjälpa offren och andra sidan är man med och skapa deras nöd det vore bättre att låta bli att stjäla pengarna från tredje världen istället för att genom internationellt samarbete i efterhand hjälpa de nödlidande, säger FN-veteranen Ron Sigler. Trots sin svavelosande kritik försäkrar han att han är full av tillförsikt. Folk blir mer och mer medvetna om hur världen hänger ihop och han hör allt oftare hur också bankernas roll och ansvar i samhället ifrågasätts bankerna som tidigare var oantastliga som garanterna för Schweiz välstånd so this consciousness of the cannibalistic world order of the role played by the swiss banks the very essential role played by swiss banks in the reproduction everyday of this cannibalistic world order which is killing millions on one side and which is giving incredible product, uh, profits tutte to, the, to the banking the side, and in the process is ruining Swiss democracy this consciousness is growing, and I'm full of hope Jean Sigler ser en växande medvetenhet om det han beskriver som bankernas rovdrift kanibalism och hur den schweiziska demokratin hotas i spåren av deras framfart Hans tro på Schweizarna växer sakta till sig ändå fortsätter han att titta längtansfullt mot Frankrike men för dagen väntar mer arbete. Telefonsamtal ska ringas och brev skrivas, så vi bryter hastigt upp. Och Jean Sigler ber tusen gånger om ursäkt ja. för att han inte kan följa mig till tåget. Konflikt är slut för idag, men vi återvänder till Schweiz om en vecka- för vad händer med demokratin och vad händer med sammanhållningen i ett samhälle där att betala så lite skatt som möjligt är ett ändamål i sig? Ja, det ska vi prata mer om i nästa upplaga av Konflikt. Besök gärna vår hemsida där kan ni se bilder och läsa mer om vår resa till Schweiz och har ni synpunkter eller idéer hör av er till Konflikt snabela Sverigesradio.se. Vi som har gjort dagens program är Lotten Collin och jag Daniela Markvart. Tekniker är Brady Jovier.